Podcast Prehľad s nadľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vitajte v 341. vydaní podcastu. Píšte, sdielajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube na Slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Dnes je to taký veľmi kratučký špeciál, naozaj najkratší, aký som vôbec vyrobil. Počúvajte, čoraz povedal Stalin o demokracii. Vždy som si myslel, že demokracia je vláda ľudu. No ako mi súdruh Roosevelt objasnil, demokracia je vláda amerického ľudu. K výslovnosti mena pána prezidenta, v Amerike sa to naozaj vyslovuje Roosevelt, u nás z neznámych dôvodov Roosevelt. K tomuto sa ešte hodí toto: počúvajte, ďalšia životná pravda je odhalená. Talianský novinár Michel Serra tvrdí nasledovné: Američania majú fantastické šťastie. Kamkoľvek prídu so svojimi, v úvodzovkách, darmi slobody, vždy tam nájdu ropu. A teraz poďme. Dnes len také naozaj kratučké zamyslenie. Po včerajšom nočnom interviu prezidenta Trumpa mám pocit hamby. Hambím sa, že svet nielen počúva, ale verí veľkohubému prezidentovi Spojených štátov amerických, ktorý v kuse klame. Hambím sa, že Európa verí nekompetentným ženám a mužom vo vedení Európskej únie, ktorí nás vedú do snáď najzničujúcejšej vojny v histórii ľudstva. Hambím sa za desiatky schválených protiruských sankcií, pod ktoré sa podpísali aj naši vládni predstavitelia. Hambím sa za slovenskú opozíciu, ktorá koketuje s hercom z Ukrajiny a nevie na Slovensko priniesť ropu, ktorú sme si zaplatili. Hambím sa... Za rádoby politikov, ktorí vykrikujú, že palestínske deti boli naštafírované, aby na ne mohli strieľať izraelskí vojaci pri preberaní potravinovej pomoci. Hambím sa za oči zaslepené dolármi, za zadky pripravené sadnúci na ukradnuté politické kreslo, hoci postriekané krvou politického oponenta. Kde je zdravý rozum? Kde je spolupatričnosť? Ako to, že na Slovensku sú na slobode súdcovia a prokurátori, ktorí tak ohýbajú právo, ako im to ich politická príslušnosť diktuje? Ako to, že vláda ešte nezatýka autistických novinárov, ktorí sa vyžívajú v protirečení politikom a novinárom, ktorí klamú len preto, lebo kopú za iný mančaft? Nemáme súdnosť. Dokedy sa dobro nechá ubíjať závisťou, nenávisťou, túžbou pomoci a peniazoch stelesnených zlom? Nevidíme, že zlé veci prichádzajú. To aj zvierata majú lepší pud seba záchovy, keď prichádza trebar z zemetrasenie. My už tento púd nepoznáme. Púd na peniaze a funkcie to áno. To máme vyvinuté až pri veľmi. A preto zabúdame na rodiny. Na štátnu príslušnosť, na slušnosť a na sedliacký rozum hlavne. Národ je taký domotaný spleťou informácií a mylných fám a filozofií, že už nevie rozpoznať, kde je pravda, ale to bol úmysel. Úmysel vládcov tohto sveta. Ja sa konkrétne pýtam, prečo máme novinárov, ktorí nenechajú na premiérovi nitku suchú za jeho oblečenie, ale neviem prečo nevznikol tým ľudí, ktorí by rozobrali po psychologickej aj odbornej politickej stránke príhovor novinárom Donalda Trumpa. Už sme to mali analyzovať odpredu, dozadu, zľava, doprava, ale toto sa u nás nenosí. My si aj v štátnej telke robíme prču z vládnych politikov a odborníci, ktorí sú v nej zamestnaní sa za troječku, Takým hlúpostiam, ako je klamlivý príhovor amerického prezidenta, veru venovať nebudú. Ha, ha, ha. To je výsmech do tváre nám všetky. Na záver ešte dobrá rada. Ak totiž systém pôjde tak, ako doteraz, naolejujte si bicykle a osedlajte kone. Čím ďalej, tým častejšie budeme počúvať toto. Palivo už není. Za mňa na dnes všetko, ľúčia sa Monika a Dušan. do počutia zajtra.